Kapitel 9 I Daraios og Hasverus sønns første år, han som var av mederne sett og var blitt gjort til kong over kalderenes rike, i det første året av hans regjering la jeg, Daniel, i bøkene merke til det antal år som ifølge Jehovas ord, som hadde kommet til profeten Jeremia, skulle gå for at Jerusalems sødleggelser skulle fyllbyrdes, nemlig 70 år. Og jeg ventet så mitt ansikt mot Jehova, den sanne Gud, for å søke ham med bønn og med inntrengende anmodninger, med faste og sekkelæret og aske. Og jeg begynte å be til Jehova, min Gud, å avlegge bekjennelse og si, «Å Jehova, den sanne Gud, den store og fryktinnydende, som håller fast ved pakten og den kjærlige godhet overfor dem som elsker ham, og overfor dem som håller hans bud, vi har syndet.» og gjort urett, og handlet ondt, og gjort opprør, og en har veket av fra dine bud og fra dine rettslige avgjørelser. Og vi har ikke hørt på dine tjenere, profetene, som har talt i ditt navn til våre konger, våre førster og våre forfedre, og til allt landets folk. Dei, Jehova, tilhører rettferdigheten, men oss tilhører ansiktets skam, som på denne dag. Judas menn, Jerusalem Jerusalems innbyggere og alla i Israel, de som er nær og de som er langt borte i alle de landene som du drev dem bort til på grund av den troløshet som de visste mot dig. Jehova, ansiktets skam tilhører oss, våre konger, våre fyrster og våre forfedre, for vi har syndet mot dig. deg. Barmhjertighetsgjerningene og tilgivelseshandlingene tilhører Jehova vår Gud, for vi har gjort opprør mot han. Og vi har ikke adlytt Jehova vår Guds røst ved å vandre etter hans lover, som han forela oss ved sine tjenere, profetenes hånd. Och alla av Israel har overtrådt din lov, og en har veket av vi ikke å adlyde din røst. Og du har derfor utøst over oss den forbannelse og den svårene ed som står skrevet i den sanne Guds tjenermoses lov, for vi har syndet mot ham. Och han tog til å oppfylle de ord som han hade talt mot oss og mot våre dommerer som dømte oss, vi har føre en så stor ulykke over oss, at ikke under hele himlen har gjort noe slikt som det som er gjort i Jerusalem. Akkurat som det står skrevet i Moselov, «All denne ulykke, den har kommet over oss, og vi har ikke gjort Jehova vår Guds ansikt mildere stemt, ved har vende ånd fra vår misgjerning og ved å vise innsikt i din sannferdighet.» Og Jehova våket med hensyn til ulykken og førte den til slut over oss, for Jehova vår Gud er rettferdig i alle de gjerninger han har gjort, og vi har ikke adlytt hans røst. Og nå, Jehova vår Gud, du som førte ditt folk ut av Egypts land med sterk og begynte å gjøre deg et navn som på denne dag, vi har syndet, vi har handlet ondt. Jehova, vi ber deg, nå til din vrede og din voldsomme harmige samsvar med alle dine rettferdighetsgjerninger vende seg bort fra din by Jerusalem, ditt helgefjell. For på grunn av våre synder og på grunn av våre forfedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til hån for alle rundt omkring oss. Og nå, lytt vår Gud til din tjenespønn og til hans inntrengende anmodninger, og la ditt ansikt lyse over din helgedom, som er lagt døde for Jehovas skyld. «Bøy ditt øre til, min Gud, og hør! Lukk opp din øyne og se vår øde tilstand og den by som kalt ved ditt navn. For det er ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger vi lar våre inntrengende anmodninger komme fram for dig, men på grund av dine mange barmertighetsgjerninger. Jehova, hør! Jehova, tilgi! Jehova, gi akt og grip in. Drøy ikke for din egen skyld, min Gud!» for ditt eget navn er blitt nevnt over din by og over ditt folk. Men jeg enda talte og ba og bekjente min synd og mitt folk Israels synd og lot min anmoding om velvilje komme fram for Jehova min Gud, vedrøyende min Guds helgefjell. Ja, men jeg enda talte i bønnen, da kom mannen Gabriel, som jeg hade sett i syne i begynnelsen, utmattet av tretthet, til mig ved tiden for kveldsoffergaven og han begynte å gi meg forståelse og tale med mig og si, «Daniel, nå har jeg dratt ut for å la deg få insikt med forståelse. Ved begynnelsen av dine inntrengende anmodninger gikk et ord ut, og jeg selv er kommet for å avgi beretning, for du er en som er høyt verdsatt. Så gi på saken og forstå det du ser. Søtti uker er blitt fastsatt over ditt folk og over din helge by, for å gjøre slutt på overtredelsen og jøre ende på synd og høre soning for missjrning og inför det fejde til avgrensde tider og settte sel på syn og profet og salve de allerhelligste. Och du skal vite og ha den insikt, at fra oret omå generrese og jennobygg i Jerusalem utgår intil Messias, leen skal det være 20 uker og 62 uker. Hun skal vene tilbake og virkli bli genonobyggd med torg, og vold grav, men i tidenes trengsel. Og etter de 62 ukene skal Messias bli avskåret uten noe for seg selv. Og byen og det helge sted skal det folk som tilhører en leder som kommer ødelegge. Og enden på det skal være ved oversvømmelse, og intil enden skal det være krig. Det som er besluttet er ødeleggelser og han skal la pakten stå ved makt for de mange i en uke, og halveis i uken skal han få slaktoffer og offergave til å opphøre. Og på avskyeligheters ringe kommer den som forårsaker ødeleggelse, og intil en utryddelse finnes sted, skal nettopp det som er besluttet fortsette å strømme ned, også over den som ligger øde.